Василь взяв Маріюну руку і схвильовано подивився в очі. Іди. Вона сховалася за кущами, між ялинами впала на прохолодну траву і глухо заридала. Потім довго йшла хідниками до виходу, їхала автобусом, не помічаючи пасажирів. Усі обличчя зливалися в одну розпливчасту пляму. Дома сиділа в кріслі і бездовно дивилася на стіну. Стан був такий, неначе перенесла тяжкий недух, з якого ніяк не могла вийти. Розплачарував їй душу і повертав у ту осінь, що розпочала новий відлік часу. Вручила їй тяжкий хрест і наказала нести його, поки вистачить сил. Усі ці роки почувала себе полонянкою, прикованою до шатної галери, в якій тихо і покірно помирала. Із задуми її вивів телефонний дзвінок. У слухавці озвався притишений Тарасів голос. «Мамо, забери мене, бо я сам втечу одних. Чекай». Я швидко приїду. Спішно залишила квартиру, вскочила у переповнений трамвай, проїхала кілька зупинок і повернула у тиху вуличку. Тут все було інакше, ніж в інших районах Києва, починаючи від хідників і закінчуючи важкими сірими будинками, біля яких походжали міліціонери. І пильно, і прискіпливо оглядали кожного, хто тут з'являвся. Пройшла через усі служби охорони, її обмацували очима, дарма, що добре знали. Відчинила Леніна Степанівна. За останні роки вона перетворилася в блондинку. Мала своїх власних косметологів, масажисток, перукарів, що майже щодня прагнули затримати примхливу птаху молодість чи принаймні відігнати ту настирливу, що все більше і більше моститься коло неї і ставить невблаганну печать старіючої дами. Кожен рік залишав свої кола, як на зрізі дерева. Був ще один штрих, який не міг стерти час. Незважаючи на її вигляд величної дами, що безпомильно витягла колись щасливий білет, у виразі обличчя, манері говорити і ходити було щось від кіногероїні, котра подолала довгий шлях від покоївки до повелительки цих пишних палат. Інколи перша героїня вступала у мовчазну війну із другою. Не любила і дратувалася, коли мати розповідала, як втекла з багатодітної сім'ї до Києва і наймитувала у єврейській родині. До господаря часто заходив молодий співробітник Степан, який невдовзі і одружився на ній. Особливо дратувалася Леніна Степаніна, коли мати розповідала, що довго почувала себе поруч із батьком не в ролі дружини, а наймички, Догоджала йому і називала Нави. Щоразу грубо обривала ті материні спогади, які ображали її і принижували. Марія подумала, що вона вражаюча схожа на ту металеву жінку з мечем і щитом, яку вона бачить щораз із свого балкону. Привіталася. «Он не хоче у нас даже переночевать», – каже Ніна Степанівна і дивиться кудись по візневістку. І Владлен Федотич убалтував його, а он категорически відказується. Какое-то странное воспитание. «Ты дурно его воспитываешь». Мы гуляли с ним в парке, встретили одну нашу знакомую, ее муж, в подчинении Владлена Федоточа. Она говорит, «Какой чудный мальчик! Как тебя зовут, детка?» А он отвечает ей по-украински. «Она была просто шокирована!» Говорит, «Он что, у вас в деревне живет?» Я чуть не сгорела от стыда. «Говорю, да, это он был в деревне у дедушки и бабушки, да научился. Но он умеет разговаривать и прилично». Просила его что-нибудь сказать, а он молчит. «Просто стыдно, честное слово». «Что о владлении Федоточе подумают подчиненные?» от которых он требует внедрять в жизнь решения партії и приобщать народ к единому языку. Тарасик вибіг з кімнати і кинувся до Марії. «Якщо вам соромно за мене, – каже він ображено, – то не забирайте мене більше до себе. Я дорогу садочка знаю». Вони стояли у розкішному холі, обставленому дорогими меблями. Стіни прикрашали картини в дорогих рамках. Марія подивилася на величезну, оздоблену позолотою. На ній був зображений невеличкий чоловічок у кашкеті. Маленька куца ручка, мов би, належала звичайному смертному, а не тому, що тримав у ній страсі і поклонінні мільйони. Із розчинених дверей, що вели до кабінету свекра, доносилася шародіння газети. У його поведінці було щось непристойне, що викликало таку бурю, стримано мовила Марія і зупинила погляд на пещеному обличчі свекрухи. — А ти вважаєш, що вот так розговарювати, як ти його навчила, це прилично? Ты не думаешь, что Владлин Федотович и Вовочка могут иметь из-за этого? Ты не понимаешь, чем попахивает подобное?» Ленина Степаневна нареште подавилась на невестку и побачила неприховану зневагу глум у ее очах. «Бабушка Лена каже, что украинская мова — мова жлобив», — по-дорослому каже Тарасик. «Он як?» – Марін погляд спалював свикруху. «На планеті з'явилася нова нація. Жлобів, що сіють хліб, вирощують худобу, годують вас, співають прекрасних пісень, творців неповторної культури». «При чому тут це? При чому тут нація? Пора забити це слово. Єсь...» Есть... Советський народ, і наш внук, як і син, Должен чувствувати себе частію этого єдиного народу». Марія саркастично засміялася. «На жаль, мушу вас розчарувати. Він уже зараз почуває себе часточкою рідного народу. У планах Божих такого, як ви кажете, єдиного». Немає. Очі Леніни Степанівни налилися гнівом. Вона ковтала повітря, але в ньому раптово зник кисень. «Ти слышиш, Владічек, що вона только що сказала?» Нарешті вимовила, захлинаючись від обурення. Марія і Тарас прочинили важкі дубові двері. Збігли східцями і вийшли по узварту на спорожнілу вулицю. Марія тримала сина за руку. «Весь вечір бабуся Лена вчила мене культурно розмовляти». Перший порушує мовчанку Тарасик. Казала, «Я цей жлобський язик вирву із тебе. Я не потерплю» щоб мой внук рос націоналістам. Чого вона так каже, мамо? Хіба наша мова така погана, що бабуся так не любить її? Наша мова прекрасна, синочку, тихо відказала Марія. Але надто багато у ній сліпих, глухих, німих і замордованих духом. Багатомільйонне товариство глухонімих, того болю вистачить і на твій вік. Колись українці читатимуть цю сторінку своєї історії і їх опалюватиме сором та каяття, вона нагадуватиме їм страшний химерний і ганебний сон. Хлопчик подивився на матір і по-дорослому зітхнув. Вечеряли у двох. Тарасик заснув, обнявши плюшеве ведмежатко, а Марія лежала у споночілій кімнаті і дивилася у вікно. З її очей снувала така печаль, що здавалося вона бачить її і відчуває на дотик. Василеве обличчя то відпливало, то знову з'являлася і схилялася над нею. Почувала нездоланне бажання поринути в його обійми і цілувати те вродливе, одухотворене лице, на якому роки поклали нові штрихи, і те робило його ще вродливішим. Знову брала в холодній ріці своїх розпачливих думок і збурених почуттів, яку перебрадала щодня відтоді, як їх розлучили з Василем. Не могла й досі осягнути того, що сталося. Не могла й через довгих сім літ дати собі відповідь на одне й те ж запитання. Як наважилася вийти заміж за Володимира? Адже дива не сталася, і відразу до нього не стала любов'ю. І чому й досі не залишила його, як це збиралася зробити, щойно народиться дитина? Чого? А може, і з нею вчинили так само, як і з Василем? Засинала, постогнуючи і схлипуючи. Василева душа стала поруч. Взяла її душу, і вони безборонно пішли у ніч. На молоді трави того саду, в якому зустрілися вдень. Їхні душі злилися воєдино, пили любов, пили солодку радість зустрічі. У відчинене редакційне вікно влітає Соборний дзвін. Марія слухала його, прикривши повіками очі. Він літав понад розтерзаними шумом авто вулицями понад гремливою рікою цивілізації і не шукав її і не міг знайти чи то сполохану, чи то смертельно втомлену душу древнього міста. Шукав на Старокіївській горі, шукав коло помираючої лебіді і мертвої почайни, заглядав у святі очі Софії, і не міг відшукати. Марії здалося, що вона теж разом із ним ширяла над містом Велетом, а потім повернулася у свій редакційний кабінет. Три схилені над робочими столами постаті повернули її до реальності. Рево вичитував статю, Юрко одним пальцем друкував щось на старій машинці а Микола писав нарис. Сопів, як старий млин, посмикував розкішного вуса і раз по раз терчало. У його кремезній невисокій постаті було щось від повільних українських волів, що безслідно зникли з курних шляхів. Щось неквапливе, розважливе, і надто невіддільне від тих гостинців Мажар щось терпляче, мовчазне І водночас вперте, незрушне. Був схожий на свого далекого предка, Славного козака Петра Нечуйвітра, Що пустив своє коріння На невеличкому хотірці неподалік Полтави, Де жив його древній родовід Ще від волхва вишати».